Digues Com, de dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts de nou del vespre. I els diumenges, de 3 a 4 de la tarda, amb Miquel Jiménez. De l'esbor, família, ja som aquí! La gent del Digues Com, que venim cada dia a parlar-vos del mateix, del mateix que és el més important que tenim entre les mans en aquest moment, en aquest país, que és la mainada! Les escoles, les senyors, els profes, els nens, les nenes, les tutories, aquesta cosa que sembla una cosa de dir que ens eh? dius, és el tutor? Doncs no, que està molt bé. En fi, venim a parlar-vos de la comunitat educativa. Ella serviria per a tutora, perquè és una persona recta, és una persona seriosa, és una persona disciplinada. El cavallero i jo, quan veiem que entra per la porta, ens aixequem, Déu vos guarde, Déu vos guard, sempre Déu vos guard, eh? La senyora Laura Balaguer! Ell serviria per profe, però eh, no sé amb qui tindrien més feina eh, la gent del claustre, si amb l'Ameinada o amb ell. És una, mica, és una mica... Com ho diria? És una mica trapella. El nostre realitzador, el gran Nando Caballero. La de Esa de les Ones, la que porta els rengles del directe, la que per tots nosaltres, la senyora Anna Mauri. La, la sotdirectora del programa, jo, jo vaig explicar una vegada que de petit al col·le va furtar un formatge. I se'l menjava d'amagades. D'amagades, sí, sí, era tremenda aquesta dona. Ara de gran ja ha sentat el cap i ja no furta el formatge. Només em, em, em agafa trosos del meu plat i em diu te cojo una puntita, una puntita, és, és horrorós. Però ens l'estimem molt. La sotdirectora del programa, la senyora Helena Domínguez que és la meva senyora, a més a més, la meva companya. En fi, i els hi parla, doncs, el, el que no pinta res, aquest programa, perquè, francament, jo el que fa és venir aquí, passar-m'ho pipa, xerrar amb els, els professors, amb les senyos i amb la mainada. Els hi parla molt de gust el seu amic, Miquel Jiménez. Carinyós, avui, avui tenim de tot, de tot, de tot, de tot, de tot, de tot perquè tenim l'estudi porull de nois més grans i noies més grans, nois noies, són persones grans petites, eh? El tanto que va de canto, no diem... Són petits, no no, no, no, no, no, són persones grans, però petites, vol dir que tenen menys recorregut vital que nosaltres, que a vegades dius paquet, Eh, però tenen les mateixes pulsions, eh? I són intel·ligents, i tenen sentiments, i, en fi... Compte amb aquestes coses. I tenim a la taula unes, unes senyors i un profe. Estan aquí tots, tots així, oh, tots ben posats i tal i qual. Els saludem abans, que res, abans de començar oficialment el Digues Com. Salutem l'Àfrica Guerrero. Hola, l'Àfrica Guerrero. Hola, bon dia. Ella és professora de l'Escola del Mar i membre de l'Associació d'Amics. Diagna Medina, és així? Diagna Medina. Veus? Jo n'aprenc no, si encara... molt, aquest programa, eh? Se n'aprèn molt escoltant aquest programa perquè fan coses molt xules. L'Àfrica ja té un nom que, esclar, estava predestinada, perquè ja es veu que ja és això. Ens explicaran tot seguit què és el que fan. Tenim l'Alícia Palau, que és professora d'Alies Serrat i Bonastre. Hola, Alícia. Hola, bon dia. Com esteu? Molt bé. Veig tot allò així de rosa que l'amor s'hi posa. I porta pastilles quanola. Això és molt important, eh? No menys tenim les pastilles quanola, que van molt bé. Tenim un vell amic al programa, en Lluís Bellbé, que ara és del Consorci, Consorci d'Educació, no, del grup de música. Eh, Lluís, com estàs? Bé, bé ben, una vols? mica de balaç, avui. Bueno, però, però ara us relaxareu. Sí. Ara que feu aire, deixeu-lo anar, perquè si no ens quedarem sense oxigen aquí, uff, i, i ja està. I, i ens ha d'explicar... I tenim la Margalida. Margalida s'ha afegit a darrera hora. Margalida Senyor. Hola, Senyor. Hola. Es señor y va moderna? Soy señor. Pero moderna, pero pero però una senyor, vols dir... Ara, ho saben a la conselleria, que va estar moderna? Uh, no, usaven els meus nens, ho saben la meva escola, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. No, jo també penso que contrament sàpiga... Mira, però ara no parlem d'aquest <laughs> tema. Eh? Uh, I aquí hi han nois i noies, eh? Vosels hi ha el, el micro perquè se'ls escolti a tots. Jo us diré hola i si voleu contestar, no, a tots, a tots, a a tots, a tots, a tots, així, en general. Un plano general. Hola! hola. Ui, quines boquetes més angelicals, eh? En fi, eh, després, fetes les presentacions, eh, senyor Caballero, comencem oficialment el Digues Junts dibuixem i cantem. Això és un llibre, a l'hora conceder, il·lustrat i enregistrat per alumnes d'escoles de Barcelona i de Kedugugú. Kedugugú. Kedugugú, Kedugu, ja ho deia bé jo. Que és una ciutat del Senegal, del Senegal. El CDE hi conté un recull de cançons populars catalanes i senegaleses, interpretades en català, en francès i en bandinga, que és un dialecte d'aquest país africà. Que això és molt xulo. Permetim-me fer un parèntesi. Quan la gent diu, oh, és que això de l'immigració, l'immigració... Escolteu, nosaltres els hi podem ensenyar, i els hi hem d'ensenyar la nostra parla, les nostres tradicions, la nostra cultura, però i ells la de coses que ens poden explicar la de cultura que ens hi poden aportar, la de coneixements la de menges la d'olors, la de sensacions la de tradicions només amb les llegendes ja, bueno ho justificaria tot, per tant siguem oberts en aquest sentit Eh, no siguem tancat allò, uh, uh, uh. el timbaler del bruc, sí, el timbaler del bruc, està molt bé, no va existir per cert, eh? però és igual, però, però com, bueno, com totes les llegendes. Escolteu, eh, ahir els protagonistes d'aquesta iniciativa van fer la presentació del llibre CD Junts, Dibuixem i Cantem, amb un concert a l'Auditori Axe de l'Illa Diagonal, i avui n'han tornat a fer-ne una altra. I a continuació parlarem amb ells, parlarem amb ells perquè, clar, això, això no passa cada jo estic una mica esbarat, perquè ara resulta que aquesta gent s'han constituït en mèdia pro, són una productora televisiva, com com el Terrat o el Jaume Roures, i ens faran la competència, Caballero. Caballero, eh, ara sí, comencem oficialment. El digues com. Prendes, en total aquest projecte eh, han participat sis escoles d'aquí, tres del Senegal, quatre escoles de música municipals de la ciutat i l'escola d'enxanfrà de percussions del Raval. Correcte això, Àfrica? Correcte. Correcte. Sí, correcte. Sí, El senyor sí. del Consorci? Sí, sí, correcte. En total han sigut 14 centres educatius. Grambes. 3 d'aquí i 11 d'aquí tres d'allà. I d'aquests 11 d'aquí, eh, 8 són centres... 8, eh, en total 8 són de primària i un de secundària i la resta d'escoles de música. Dir, és no moguda. Tot t'ho has passat pipa, Lluís. Ah, fots cara d'haver dit hòstia. No, és fantàstic poder treballar amb escoles il·lusionades, amb escoles que van més enllà de, de, del que seria l'obligació i que davant d'un petit repte s'engresquen. Doncs, i davant, És apassionant també treballar amb alumnes que que els, brillen, que els brillen els ulls davant de qualsevol proposta. Llavors sempre se n'aprèn, vull dir, és, és un privilegi. Jo, jo veig la mainada molt engrescada, però les senyors, és clar, és que vostès les haurien de veure. fixin si -sí quan van a les escoles a, a recollir els seus fills, les seves filles, o els seus, els seus nets, o el fill del veí del costat, el que sigui. Mirin, mirin la cara de les senyors i dels profes. Tenen uns ulls que semblen eh, cotxes d'aquells que porten els llums llargs, però els hi espornegen, però és una cosa, aquesta feina, si no t'agrada, mira, és que no es pot fer bé. I tot tres que tenim aquí, tot i que hi ha una que porta ulleres, eh, és igual, perquè els hi es espornegen els ulls, fan sí, sí, sí, sí, poc pagats, ma gran nena, poc pagats que estan. Els haurien de reconèixer més, hi hauria d'haver un monument amb pedres d'en Matxero, aquesta gent que cuida el més valuós que tenim entre les nostres mans que és, és l'almeinada. Anem a veure, heu editat el CD en català, en francès, en mandinga... Pues escolta, els alumnes ja, ja saben aquests tres idiomes o com ha anat això, aviam. Home, de fet, de fet teníem un problema. Volíem fer intercanvis entre alumnes d'aquí d'allà i allà parlen francès, mandinga, i nosaltres només català, castellà i una mica d'anglès. Llavors, això era una dificultat. Llavors vam dir, bueno, segurament els llenguatges artístics ens poden fer de pont. Llavors vam fer servir la música i la plàstica com traductors de tots els sentiments i les emocions que generaven els altres llenguatges. Que xulo, si els polítics parlessin cantant. Jo m'ho imagino parlar bé, en plan Orfeo en Donostiarra. Ei, ei, que no és conya, eh? Seria una altra cosa, eh? Una amb la viola... L'altra amb el corneté... Home, seria maco. No sé si l'harmonia seria tot el desitjable que... Però seria maco, seria maco. Anem a veure, uh, l'escola del Marc, és una escola que allò és, és un oll express, perquè només fa que boni, i fer coses i vinga, i va, no pareu, eh? Escolta'm, Àfrica, deixeu algú pels demés també, eh? Tot és que deu vosaltres i vinga, va! No, però ja tenim molta feina, és igual! És l'Àfrica allà enfilada a la cadira, volem més, volem més! Uh, explic, explica'ns una mica, ni que sigui per fer tant que, que les escoles de Catalunya ja en fan moltes de coses, eh? Compte, eh? La gent que diu no fan res a les escoles, mentida. Aneu-hi un dia i us ho passeu al costat de les senyors i dels profes ja veureu el que és suar la samarreta. Digue'm quines coses feu a l'escola del Martobar. Bueno, en fem moltíssimes, eh? Eh, clar, ella, ella eh, diu, aquí... Penses que ens boquem a mitja màniga? Justament, ara estem en plena setmana cultural. Uh -huh. Sant Jordi, el concert... Avui estem fent ara mateix el concert de primavera a l'escola. A la tarda anem dues classes al concert del Senegal. I jocs florals, concurs de dibuix ràpid... Moltes coses. Però eh, és veritat aquesta llegenda que corre que diu que les senyors i els profes quan arribeu a casa ja no sopau, sinó que directament us tireu al terra i us quedeu dormits, i fins al dia següent... Si poguéssim, ho faríem, però la família també espera. Però la família, en tot cas, que t'arrosseguin fins al llit, et deixin al llit i ja està, alguna cosa així. I això d'on surt tot això d'implicar les escoles? Les escoles costa que s'impliquin, pregunto? Tot això, pensi vostès, que és una feina extra, l'escola ja porta una feina dura eh, les hores lectives etc, etc, tal les tutories, preparar un dia parlarem del que fan els mestres, el dia que els nois i les noies deixen d'anar fins al dia que hi tornen. La gent diu, hòstima, quines vacances? Diu, sí, també, ja t'ho explicaré. Tota la feina que es fa de previsió, de preparació, etc, etc. però dic jo, els, els hi costa, hi ha molta gent que diu, no fotem tu, però si només tenia mitja hora per dormir el dia, ara què ets a fer? O no, o, o són llançats i diuen, van endavant. A veure, de fet, com d'escoles i de mestres n'hi ha de tota mena, com en tots els àmbits, però jo diria que majoritàriament eh, podem estar satisfets i... En aquest cas, no és que l'escola els hi costi, ha sigut al revés. Les escoles han, han provocat tot això. Van ser les escoles que van començar. Eh, L'Institut de l'Alícia, l'Institut Serrat i Bonastre, ja fa des de 7 o 8 anys que està fent intercanvis amb el Senegal. Llavors, l'Escola del Mar i l'Arquíris van decidir «Ostres, a veure com ho podem fer nosaltres més petits amb els problemes de llengua». I vam, primer vam compartir la noció de maternitat i paternitat. L'any passat vam compartir contes, i vam fer un llibre que es deia «Tal i la nono», que eren contes en català, francès i mandinga, també. I aquest any han compartit cançons i l'any que ve ja estem està bullint l'olla. L'avantatge d'aquest any és que el projecte ha tingut molt més recolzament per part de l'administració. Fins ara era al revés, o sigui, eren unes escoles inquietes que han portat la iniciativa a l'administració i l'administració ens ha recolzat. A vegades el procés és al revés, l'administració que provoca i les escoles s'hi sumen. Però moltes vegades les iniciatives justament surten de baix. Però això està bé perquè jo tinc ara aquí a les mans els Junts dibuixem i cantem, que l'Helena Domínguez li ha pres, però d'una manera directa, amb el Lluís de les mans. Et aquí, això, eh? I està molt bé perquè al, al, al costat del Vall de la Cibada, per exemple, doncs veus, eh, i a Malé, cançons eh, d'una banda i de l'altra. I això es soli més uns dibuixos. Estan dibuixant molt bé, eh? Tots plegats, està molt bé eh? I, i hi ha colors, hi ha molta vida sobretot hi ha, hi ha, hi ha molta vida eh, explica'm una cosa, Alicia eh, d'on surt tot això de treballar amb el Senegal? Com com us va venir això? Doncs eh, per coneixement en persones teníem un alumne d'origen senegalès i un pare que l'any 2001 va començar, coneixíem la gent de Diaca Medina uh -huh. vam també posar-nos en contacte amb ells ens vam posar en contacte amb una escola d'allà i comences per eh, conèixer el que és llunyà i entendre el que és proper, eh, entendre la diversitat llunyana i la diversitat que tenim aquí a Catalunya, també. Però això està molt bé, ara. Quina feinada per això també, filla meva. És molta... sou, sou pioners, no?, al teu centre. Bé, no som els únics que hem fet de correspondència escolar eh? ja fa molts anys el frenet ja va començar a fer-ne, però en tot cas eh, sí que volia comentar que és una feina escolar no és una feina extra o sigui, per fer llenguatge i comunicació, tenir una situació real de comunicació en la que s'estigui motivat per comunicar-te de veritat fa que la, el treball escolar tingui un sentit real no només de fer una llibreta i passar un examen, i això motiva molt. I a part hi ha la implicació afectiva amb l'altre i l'acostament afectiu que fa que ens puguem entendre i puguem aprendre. Si no hi ha aquesta efectivitat i aquesta empatia, i caminar amb les sandàlies a l'altre ens podem acostar i aprendre poc. Esteu, esteu fent en definitiva ciutadans i ciutadanes demòcrates i lliures, que això és molt difícil que això és molt difícil i ens fa més falta que el pa que mengem. Bueno, jo no gaire més perquè ja no d'allò. Ja fa... Sí, faig una mica de pes. Però això que acaba de dir l'Alícia, que està molt ben girubat, està molt ben girobat, és fer persones lliures i capaces d'això, de mirar amb la mirada de l'altre, de posar-se les, les sabates de l'altre, com deies molt bé. Això ens fa molta falta, eh?, quan sent segons quines coses. Uh, Margalida. Digues. Margalida. Margalida Solivelles, TV3, Mallorca. Margalida, quan, quan un es posa davant d'una classe de, de nois i de noies sí. i els vols peronar, eh, per un projecte com aquest, per exemple, costa molt o, o s'hi apunten a la primera de canvi i diuen vinga, va, som-hi? Ells s'hi apunten, vinga, somi. A veure, nosaltres, tal com deia l'Àfrica i a Lluís abans, ja portem una colla d'ans fent coses, i per tant, eh, en el moment en què tu planteges un tema nou, un projecte nou, doncs eh, vinga, somi. no? I, a més a més, doncs, eh, és encantador perquè, perquè vol dir que ens arriba la cançó senegalesa, perquè vol dir que la l'assagem, perquè vol dir que assagem la nostra, vol dir que hem de fer els dibuixos, atenció, vigila, tal. I, aleshores, va ser ja tope en el moment en què vam arribar a, a l'auditori i els nois i noies de, de l'escola de música, doncs, ens havien fet aquesta música senegalesa, que ells no la sabien, perquè, és clar. I, aleshores, van improvisar, vam... vam... vam... Assajar, però duram, durament en tema. Ells van fer la seva música i havíem de cobrar lletra a música i els nanos van aguantar fantàsticament, van sentir, van veure, la l'assenyor de música hi va tenir molt a veure, eh, també. però vaja, mm, ja està. No, no, està ja molt està. bé. Ara, dic, els dic una cosa, si es pensen que això es fa perquè sí? No, eh? No. eh? Aquí s'han de recollir diners per poder enviar llibres a les escoles rurals de Diaca Medina i, i de Que Dugu, eh? Ho he dit eh? Sí, sí, gràcies. Del Senegal. Si volen saber com es pot comprar això, com es pot col·laborar... S'esperin un moment que hi hagi els passats de la publicitat, eh? Més passats que una vaca amb braços, però els foragitem de seguida. Caballero, posi-los-hi amb la cara, que així marxaran de seguida. Compte la llegenda que el 23 d'abril... Tots els cavallers trien una rosa a la Jardineria Caral. Més de 50 anys regalant les millors roses. I rams, composicions florals per restaurants i casaments... Per Sant Jordi i totes les ocasions especials, Jardineria Caral. Que arribi les rúbies número 5 davant de la plaça Mercè de Sabadell. I si vols encarregar el teu ram, truca al 93 717 92 14. Jardineria Caral. Experts en roses i molt més. El 26 d'abril, vine a córrer a la milla Sagrada Família Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Amb 12 curses al voltant del temple i dues professionals amb els millors migfondistes europeus. Inscreu-t'hi abans del 23 d'abril. És gratis. Obsequis per tots i premis especials a les escoles o clubs que aportin més participants. Informa't al web claró.cat o lamilla.cat. Organitza la Fundació Claró i patrocina El Periòdico. Diari Esport, Autoescola Cota i Sostar, Rocassa, Instituts Odontològics. Amb el suport de com ComRàdio. Digues com, de dilluns a divendres de 8 a dos quarts de nou del vespre i els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Miquel Jiménez. Mola, eh? A què mola, això? Ah, ah, doncs això és el CD eh, que han enregistrat, amb cançons senegaleses, amb cançons en francès, amb cançons catalanes, també. Tota aquesta colla de gent, que és, és brutal, perquè tenen unes forces i, i un esperit, una cosa tremenda. Mi em mi feu molt també' eh? A em costa aixecar-me. Ara, la pregunta és, anem a veure, això no es pot comprar. Aquest CD no es compren, ai, aquest és llibre. És una pregunta difícil. On es a ver, Aquest CD se fet... Ai, aquest llibre que ens CD, perquè són tres coses sí. en una, se n'han fet 3.000 exemplars, sí. i d'aquests 3.000 exemplars l'administració, l'IMEP, eh, subvenciona pa, eh, per enviar un llibre d'aquests a cada escola de Barcelona, sí. perquè la tingui a la seva biblioteca. Molt bé. Una altra part, la subvenció de per enviar a totes les escoles de catalanes que tinguin alumnes senegalesos i de l'Àfrica subsahariana a la biblioteca perquè es converteix en material de treball a les escoles. Molt bé. Una altra part, s'ha venut entre, entre aquests dos concerts a les famílies i a tots els participants, i el que queda, queda una quantitat bastant reduïda es vendrà el, el dia 23 de Sant Jordi a les paradetes de les escoles participants i no sabem si en quedaran més o sigui que en liquidarem 3.000 en tres dies Lluís, Lluís, eh, s'ha de una segona edició sí. amb tomes falses segurament, segurament. No, no, home, segurament. no, no, no, no. Sí, sí, sí, sí. Uh, jo soc molt optimista i penso que per Sant Jordi els acabarem bueno. si no segur que a la, amb, amb una botigueta que venen material africà del Senegal a les galeries d'Horta algun remenent, l'associació Amics de Dià Camadina n'hi col·locarà. Ja ho sabeu, ja ho sabeu neu a Horta, neu a les galeries aquestes i busqueu-ho perquè jo en vull una eh, no, ja, molt ràpidament perquè se'ns ha tirat el tema sobre, hi ha la ruta aquí Hola Ruth, Hola. com ha estat l'experiència aquesta carina? Bueno, al principi pensàvem que seria complicat comunicar-nos amb un altre idioma i tot però al final ha sigut molt bonic cantar i tot també ella diu cantar tot amb ells hi ha l'Anna al costat, hola Anna hola. i tu què, també t'has passat pipa amb això? sí, perquè hem pogut aprendre algunes paraules amb Senegal i no sé ens hem pogut comunicar i cantar les seves cançons que jo crec que els hi ha fet il·lusió sentint-nos amb el, com el nostre idioma digue'm una paraula amb senegalès gunda saha I, i, i què vol dir això? el nom, nom d'una noia que Kamaku. Escolta'm, bueno, el teu també és molt maco, eh? Anna també és molt bonic, eh? No, no, una cosa, una altra o l'altra, tu, escolta'm. Uh, i, I el Daniel, tu què, Daniel? Hola. Hola, ja tu. què, què tal t'ho has passat? Molt bé. Sí? Sí. I tu cantar, què tal se't dona? Bé. Bé, diuen bueno, si em posa final... No, segur que cantes molt bé. Has emprès alguna cosa que diguis, hòstia, això m'ha cridat l'atenció? Sí, a veure... Eh, nosaltres, hem, el tema que estem parlant abans de vendre llibres, a, a, a mi m'ha agradat molt perquè podem enviar eh, material perquè ells puguin així aprendre i també llegir. I Ai, és hi ha un rere fons de col·laboració aquí que estan molt bé, que és portals i llibres i que, i que ells puguin gaudir una mica mm. d'això de... que a vegades a nosaltres diem que ens en sobra. I, i si sapiguessim el que fa falta per aquests mons de Déu escolta'm, al costat del Daniel hi ha la Laia espera que el Daniel voleu afegir una cosa sí, que aquests llibres també he de dir els venem a la, al nostre institut ah. i que hem fet grups de tres persones i aquests dies la, els estem venent Val. I, i el teu institut don, dona'ns l'adreça perquè puguem anar tots a comprar-los doncs està en plaça Les Eps, sí eh al costat d'un edifici que estan construint ara. Home, l'Institut de Tota la Vida de Nostre Senyor, o sigui, home, que està allà a la plaça de les Eps, no te perdo, és, ba és banda muntanya, eh? Si no merro, eh? que és de muntanya, doncs ja està. Escolta, aquí, aquí hi ha una, una xicota molt riallera que es diu Laia. Hola, Laia. Hola. Tu què tal, això de cantar? T'era fàcil cantar amb altres llengües? Home, al principi ens va semblar molt complicat, però ara ja, ja ens sembla més fàcil. Ara ja ho domines totalment. Bueno... Podries, podries cantar qualsevol cançó de Hannah Montana em sembla galès, per entendre'ns. Bueno, tampoc es no, no és això. Bé, eh? Però amb paciència s'hi arriba a tot arreu. I la Sandra? Hola, Sandra! Hola! Bitxo! Fa cara de Bitxo, la Sandra! És guapíssima! Una pelroja fantàstica. Escolta'm, eh, tu què? Se't va donar bé això de cantar? Sí. Sí, diu allà, sí. No, no et va fer impressió, això de tenir que enregistrar un CD? Sí, però... Em va costar, perquè era la primera vegada, però ho vaig aconseguir. Home, però això és molt important. I espera't que aquest és el primer de molts, perquè com que tu seràs artista, ja t'ho dic ara, els CDs els enregistraràs, però pim-pam, pim-pam, com qui com qui renta. I la companya que està al costat? Has ah, un company. És que no et veia perquè et tapava la Dominguez, que és el Martín. Hola, Martín. Hola. Tu, tu que vas així de modern i de xulo i d'una mica de Rafa Nadal, allò... vam Rafa! D'això... Tu això de cantar, què? Et va interessar? Sí, una mica, perquè cantar en Senegal és molt difícil, també perquè les cançons són una mica estranyes, i ja, això... Pensa que amb ells també els hi, hi sembla el mateix eh, les nostres cançons i la nostra ho parla, eh? Vull dir que una cosa va per l'altra, eh? I la Laura? Hola, Hola Laura. Tu què? Per, em ajudes a finalitzar el programa? Digues, eh, eh, visca al Senegal, visca a Catalunya, digues com? Pots fer-ho això, plau. Visca al Senegal... Bisca Catalunya com Ah està! A les dau, A les dau, A les dau. El proper se de vull cantar també. Gràcies a tots vosaltres. Un patronar Salut i pedagogia! <música>